Tiana Primera Hora Bon dia benvinguts al Tiana Primera Hora. Aquest dijous ens fem ressò de les opinions dels partits polítics de Tiana sobre el pla de reducció del dèficit públic presentat per l'executiu espanyol. Tot seguit repassem aquestes qüestions i d'altres en titulars. El pla d'austeritat que ha presentat aquest dimecres el president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, afectarà també els ajuntaments. Gent pel Progrés i Esquerra Republicana de Catalunya Tiana han critiquat les mesures aprovades per l'executiu espanyol, mentre que el Partit dels Socialistes i Convergència i Unió han destacat la conveniència de la seva aplicació. El part del camp de futbol vell o part dels teletubbies, pels qui ho prefereixin, ha fet deu anys. L'equipament, al qual substituïa un antic terreny de joc per una zona verda, maries d'oci i esport, esdevingut després d'una dècada un dels punts de centralitat de la vila i escenari de nombrosos actes populars i culturals. L'associació TAMP Catalunya, presidida per la mongatina Margarida Gómez i centrada en la divulgació del transport d'aprenentatge no verbal, rebrà els romanents de l'entitat Espai TAMP després que hagi anunciat que es dissolt. I en esports, el club voleibolt diana trenca la bona dinàmica en el seu recorregut a la lligueta que disputa per mantenir la categoria. Les dianenques van caure davant del vole Sant Esteve B per 3-7-0.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 El pla d'austeritat que ha presentat aquest dimecres el president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, afectarà també els ajuntaments. L'objectiu del pla és estalviar 15.000 milions d'euros en dos anys. Aquesta actuació es deriva del compromís de Zapatero amb els països de l'Eurogrup per tal de reduir el dèficit públic. Les mesures principals del pla concreten, d'una banda, en una rebaixa del sou dels funcionaris, una mitjana d'un 5% a partir del juny i la congelació a partir de l'any vinent. D'altra banda, es congelaran també les pensions i se suprimirà el xec nadó de 2.500 euros també a partir del 2011. En aquest context, la Generalitat també ha anunciat que seguirà els passos de l'executiu de Zapatero. El govern català ha dit que rebaixarà el sou dels seus funcionaris com a mínim un 5% i que pujarà els impostos de compra-venda dels habitatges que gestiona. A més, encara que no s'ha concretat com hauran d'adoptar aquestes mesures les administracions locals, ja segur que els afectarà. En aquest sentit, l'alcalde de Tiana i cap de llista de gent pel progrés, a Emilio Muñoz ha qualificat les mesures d'improvisades i ha posat en dubte el seu efecte. Així mateix assegura que la retallada dels seus als funcionaris, si finalment s'aplica als ajuntaments, no és una solució encertada sentit improvisat, de retall immediat, un efecte, diguéssim, deparador, però amb un efecte econòmic més que discutible i socialment molt rebutjable. Per tant, des de la perspectiva municipal, l'estalvi que ens suposi, si ens obliguen al retall al mes de juny d'un 5% de salari, doncs serà bueno, seran 30 o 40 mil euros. Això no ens arregla ni les finances de l'Ajuntament, ni per extensió els problemes de les finances del país. Per la seva banda, el primer tinent d'alcalde i cap de llista de Convergència i Unió Etiana, Enric Nolis, s'ha posat al costat de l'executiu espanyol i, malgrat reconèixer retard en les mesures, n'ha destacat la conveniència de dur-les a terme. Aquestes mesures d'ajustament són les mesures d'ajustament correctes, eh? no m'atreveixo a valorar si són les millors o no són les millors, són les mesures d'ajustament correcte, i que, eh, ven, però que venen amb 24 mesos de retard, és a dir, venen amb, amb un retard notable, no? el, el qual vol dir que no, és, que, no, que no siguin necessàries, sí, són necessàries. El Partit dels Socialistes de Catalunya t'hi ha admès la impopularitat del pla, però n'ha assenyalat la seva viabilitat i la necessitat d'aplicar-lo, atenent la situació econòmica de l'estat espanyol. Sentim el regidor socialista Ferran Almeida. El que cal reduir el dèficit. Aquesta és una alternativa que s'està discutint, a més a més. Eh? Però, òbviament, qui tingui idees més lluminoses i sàpiga com, com reduir amb 15.000 milions el dèficit d'aquest país, és qüestió que no exposi i eh, estudiar I ara, si són viables o no són viables. I... Aquestes són viables, impopulars però viables. Per últim, el membre d'Esquerra Republicana de Catalunya Tiana, Joan Ramon Varela, ha acusat el govern espanyol de no saber gestionar l'economia i ha afegit que no han de ser els ciutadans els que pateixin els efectes. Econòmicament aquest govern ha mostrat la seva ineptitud i ja fa temps, però esclar, que ara ens puguin fer passar la idea de que tots ens hem d'estrenyar el cinturó per, diguem-ho així, solucionar el problema, ens sembla, com a mínim, com a mínim, hi ha un insult a la intel·ligència del ciutadà, però vaja, vull dir, ja s'ho Es preveu que el Consell de Ministres aprovi les mesures aquest divendres perquè entrin en vigor el més ràpid possible. el parc del camp de futbol vell o parc dels teletubis per aquells qui així ho prefereixin a complert 10 anys. L'equipament, el qual substituïa un antic terreny de joc per una zona verda amb àrees dos i esport, esdevingut després d'una dècada un dels punts de centralitat de la vila i escenari de nombrosos actes populars i culturals. Aquest aspecte va començar a fer-se prou evident des del primer dia amb actuacions de diverses entitats del teixit associatiu de Tiana, com el Club Patinatge Tiana o la Societat Coral Joventut Tianenca. Aquella festa d'inauguració de més de 8 hores amb actuacions i paella popular la va presidir l'aleshores president de la Diputació de Barcelona Manuel Royes. Malgrat alguns ressells inicials per part dels grups polítics de l'oposició i entitats veïnals, el projecte del parc va acabar convencent a la majoria d'uns tianencs i tianenques, els quals es mostraven eixit satisfets pel nou espai al dia de la seva inauguració. No pot ser més mato de lo que és, I a més a més el que han fet ha estat una cosa genial, no mato molt bé, molt maco, no. que feia falta, Tiana. Segur és un encert, el que un espai tan baixat com estava fins ara i que estigui també aprofitant. El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tiana, Enric Nolis, destaca l'eix vertebrador en què s'ha convertit al parc del camp de futbol vell i el considera un encert dels qui van ser els seus impulsors. Una àrea d'expressió i d'oxigenament en una zona cèntrica de Tiana i que sempre és una qüestió de, de caràcter necessari i que la principal qüestió que hi ha ja que es digui o de fer la valoració és que és molt utilitzat. Per tant, doncs satisfacció perquè tinc una infraestructura després de deu anys, digui que està tinguet molt molt ús. Felicitar i felicitar-me perquè els que van prendre la decisió en el seu moment van tindre una bona, una bona iniciativa, una bona decisió perquè el temps dona les raons. Per la seva banda, el regidor socialista Ferran Almeida, qui en el seu moment ja es va mostrar contrari al projecte arquitectònic del Parc, assegura ara que és un espai de centralitat de Tiana. Totes aquelles crítiques que es van fer en aquell moment, la meva entre elles, s'han anat diluint com un torres de sucre en un cafè perquè és evident que allò que ha portat de positiu al poble és molt més que els possibles aspectes negatius que hagi pogut tenir o que té, eh? perquè de vegades hi ha hagut queixes dels veïns, personalitzar la nit Bé, aquestes coses que de vegades són inevitables en una comunitat, quan un vió en comunitat sap que petits problemes d'aquests sempre seran. Que les coses han canviat deu anys després queda prou clar amb els tiquets de la paella popular amb la qual es va inaugurar el parc. Els assistents van pagar aleshores 600 pessetes, menys de 4 euros dels actuals, i van dinar arròs, amanida i un gelat acompanyat d'una copa de cava. Tiana Primera Hora L'associació TAM Catalunya, presidida per la mongatina Margarida Gómez i centrada en la divulgació del trastorn d'aprenentatge no verbal, rebrà els romanents de l'entitat Espai TAM, després que hagi anunciat que es dissolt. Així ho ha explicat Gómez, que ha mostrat la seva satisfacció per la decisió de l'entitat quan ja s'hagi fet els tràmits de dissolució, doncs els, els diners que ells tenien ens els passen a, a nosaltres. I amb això no només els estem molt agraïts a nivell econòmic, evidentment, sinó que també claríssimament nosaltres doncs, continuarem defensant la mateixa missió que hem anat fent i que una mica començant des dels orígens és la que ells també defensaven, no? Espai TAM i TAM Catalunya es van presentar en societat gairebé al mateix temps amb només un mes de diferència. Es tracta de dues entitats amb els mateixos objectius de treballar per afavorir la visibilitat del trastorn d'aprenentatge no verbal. Segons Gómez, però, les desavinences entre les dues associacions sobre alguns dels punts dels estatuts van provocar que decidissin actuar per separat. La presidenta de TAM Catalunya ha recordat que després de la dissolució d'Espaitam, TAM, l'associació torna a ser, novament, l'única entitat de famílies afectades per aquesta síndrome en tota la comunitat hispana. El TAM és una síndrome que afecta la part dreta del cervell, la que té a veure amb la motricitat i comprèn un ventall de dèficits en els recursos personals per l'aprenentatge. Aquestes mancances afecten no només aprenentatges acadèmics, sinó molt més fonamentalment a tots els aspectes de la vida individual. TAM Catalunya va ser constituïda ara fa dos anys, amb la voluntat de treballar per donar a conèixer aquest trastorn que afecta un de cada deu nens amb problemes d'aprenentatge, tot i que l'entitat té seu amongat, la relació de les promotores amb Tiana és gran perquè un dels nens afectats per aquesta malaltia va a l'escola Lola Anglada. Alhora, l'associació també vol oferir les eines necessàries a les famílies amb fills i filles afectats per aquest trastorn per sol·licitar recursos davant de qualsevol instància que garanteixi la millor inserció familiar, escolar, social i laboral. A més, també lluita per treballar conjuntament amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat per facilitar als docents catalans el coneixement del trastorn i de les pautes que s'han de seguir per poder atendre l'alumnat afectat pel TAM. Diana primera hora, notícies la Biblioteca Can Baratau acull aquest dijous una nova sessió de l'Hora del Conte. Aquest mes la temàtica gira entorn de la cuina. El narrador Salva López serà l'encarregat de l'activitat en aquesta ocasió. Explicarà els contes sopa de carbassa i un pulsim de pebre de Helen Cooper. López n'ha donat més detalls. Un gat, un conill i un ànec que viuen junts en una cabana blanca com amics i cuinen unes fantàstiques uh, coses, no? com per exemple una fantàstica sopa de carbassa que fan entre els tres, no? i cadascú fa una cosa. Llavors passen una sèrie de coses i llavors es desequilibra una mica la història fins que torna de nou a, a resoldre's. Els nens i nenes a partir de 3 anys poden apropar-se a l'hora del conte de la biblioteca Can Baratau aquest dijous a partir de les 6 de la tarda. La regidoria de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Montgat ha organitzat un cinefòrum aquest dijous a la sala Pau Casals a la Biblioteca Tirant lo blanc. Per d'ocasió es projectarà el film No Restore Sutter, traduït al català per Aquí per quedar-se o per romandrem a la terra. De fet, els dianencs i tianengas ja van tenir l'oportunitat de veure-la a la vila en motiu de la Setmana Europea de l'Energia. El cinefòrum vol contribuir a la sensibilització sobre la importància de la nostra participació envers el consum sostenible d'energia. L'acte de Montgat estarà coordinat per la geògrafa ambiental Miriam Romero, que ha donat més detalls sobre aquesta qüestió. Per assalviar energia doncs, tenim molt a dir, no? dir. A casa nostra tots els aparells que tenim que consumeixen energia o quan agafem el cotxe també és una opció personal, és una opció nostra. Per tant, tot és qüestió bones pràctiques a casa nostra. No? Hi ha coses que ja sabem. Dir, que Si podem aprofitar la llum natural doncs, no cal que engeguem la llum artificial, per exemple, o canviar les bombetes. Quan ja s'espatllen les que tenim doncs, canviar-les per unes de, de baix consum i després d'igual, doncs, no? traslladar a la feina o equipaments públics, el si tipus de pràctica. El documental va ser seleccionat pel Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient. Es tracta d'una producció francesa que ens presenta la situació del món actual des d'una perspectiva ambiental, sense dramatisme, però amb tota la contundència de l'explotació dels recursos del planeta per part dels gairebé 7 mil milions de persones que l'habitem. El film combina les imatges amb la intervenció d'experts en matèria mediambiental. L'acte tindrà lloc a la sala Poques Alts, a la biblioteca Tirant lo Blanc de Montgat, aquest dijous a partir de les 7 del vespre.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 El club voleiboltien atrencat la bona dinàmica en el seu recorregut a la lligueta que disputa per mantenir la categoria. L'Estianenca es van caure davant del vole Sant Esteve B per 3-6-0. El tècnic de l'equip, José Manuel de la Barrera, atribuï la derrota a la relaxació i les baixes. Una mica de relaxació perquè havíem guanyat els tres partits seguits, i llavors la fita aconseguir que es guanya un partit més i la salvació ja semblava que era fàcil, però també que ens faltaven jugadores. La colocadora va ser baixa, fet que també va dificultar les coses al club voleiboltien. A més, Barrera reconeix que l'equip no està compensat, ja que no disposen de dues jugadores per cada posició. Tot i això calma els ànims recordant que guanyant un dels dos partits que queden tindrien garantida la salvació matemàtica. El pròxim rival del club voleiboltian és el primer Adal, de desè classificat de segona divisió. El tècnic de l'equip considera que anirà per totes per fer-se amb la victòria i que, per tant, es preveu un maig complicat. tienen Carles Barrau, juntament amb els barcelonins Eric Marlet i Enric Martí, participaran en la setena edició del Mongol Rally, que començarà el pròxim 24 de juliol. El Mongol Rally parteix de Londres, Barcelona i Milà i travessa una gran quantitat de països fins a arribar a Mongòlia. S'haurà de fer, però, una única parada obligatòria a Praga. La iniciativa té un objectiu benèfic, ja que els participants han de donar un total de 1.500 euros i el vehicle que utilitzin per fer el trajecte a diverses ONGs que treballen sobre el territori. El jove equip format pel Tianeng i els barcelonins porta per nom Barnacans. Ara es troben en la fase de cerca de patrocinadors per aconseguir els recursos econòmics que necessiten per poder participar. De moment ja s'han fet amb el vehicle, ho explica el Tianeng Carles Barrau. Vem trobar una empresa d'ambulàncies de les Illes Balears que ens va fer una donació d'una de les seves ambulàncies, no? evidentment que l'han donada baixa, i aquest any nosaltres ens anem amb una, amb una ambulància fins, a, fins allà. Estem en la fase de patrocinis, de recaudar, no?, perquè sembla que no, però per un viatge molt llarg, i vulguis que no, gasolina, visat... El trajecte s'ha de fer en un cotxe amb un motor que no ha de ser superior als 1.000 centímetres cúbics i té una durada aproximada de 4 setmanes. Els participants recorreran entre 10.000 i 15.000 quilòmetres en funció de la ruta que escollin. Els organitzadors de l'esdeveniment són els membres de l'Institut of Adventure, una organització sense anim de lucre que es dedica a activitats benèfiques. La entrevista Les a la Celepo Casals de la Biblioteca Tirant lo l'Oblanc de Montgat acull aquest dijous un cinefòrum on es projectarà el documental Aquí per quedar-se. Es tracta d'una acció de sensibilització sobre la importància de la nostra participació envers el consum sostenible d'energia. La coordinadora de l'activitat és la geògrafa ambiental Míriam Romero, a qui hem volgut entrevistar perquè ens ampliï la informació. Bon dia, Míriam. Hola, bon dia. Doncs parlem d'en què consistirà aquest cinefòrum. Doncs eh, bueno, Hi ha una presentació prèvia del documental, que és un documental francès, cedit pel SIGMA, és al Festival Internacional de Sembla de Medi Ambient i és, una, és un llarg metratge d'una hora i mitja on bueno, es veu bastant clar la manera de viure que tenim, quines implicacions ambientals té. No? Aleshores és bastant una pel·lícula bastant reflexiva, bastant introspectiva, jugant molt amb, amb imatges i amb canvis de ritme, i la intenció és que al final hi hagi un espai per fer un petit debat, i doncs la, els participants que, que vinguin, ens puguin, puguin opinar o puguin, puguem compartir entre tots una mica el, les conclusions que extraiem d'aquesta pel·lícula. De fet, aquesta mateixa activitat va visitar Tiana en el marc de la Setmana Europea de l'Energia i parlem d'una acció de sensibilització sobre la importància de la nostra participació envers el Consul Sostenible d'Energia. Com hi podem participar? Què, què hi tenim a dir? Bé, bueno, per estalviar energia doncs, tenim molt a dir, no? perquè som vull dir, a casa nostra tots tot els aparells que tenim de, que consumeixen energia o quan agafem el, el cotxe també és una opció personal, és una opció nostra. Per tant, tot és qüestió de, de bones pràctiques a casa nostra. No? Hi ha coses que ja, que ja sabem. I que Si podem aprofitar la llum natural, doncs, no cal que engeguem la llum artificial, per exemple, o canviar les bombetes quan ja s'espatllen les que tenim, doncs, canviar-les per unes de, de baix consum, pràctiques d'aquest tipus, i, i després, doncs, igual, no?, treballar-te a la feina o equipaments públics, doncs, la mateixa, el mateix tipus de pràctica. Hi ha prou conscienciació sobre aquesta qüestió, sobretot, doncs, pel que fa a nivell individual? Jo crec que cada vegada més, cada vegada més i, i a més les escoles doncs cada vegada estan incidint més en aquest tema i, i els nens i nenes que pugen doncs estan cada vegada més conscienciats, no? Vull dir, potser la franja d'edat que estaria una mica més despistada seria la franja d'adolescents, uh -huh. però bueno, també és normal, no? És... La gent gran jo crec que està molt conscienciada, els adults de nhi i jo crec que aquesta franja, segons la meva experiència, seria la que, la que es perda una mica però després també recondueixen bé. Com és que es perd aquesta franja d'adolescents? Ui, així ja seria més tema psicològic potser, no? <laughs> Però, home, estan molt envoltats d'uns inputs, que els missatges que reben són totalment, doncs això, no? Consumeix el mòbil, el portàtil, consumeix i canvia cada, cada any, si pots, de, de sabates, de roba, de, de, de tot, no? Aquesta, aquests missatges que reben de consumisme pur. Uh -huh. I, bueno, doncs, estar la moda i està integrat dintre un grup a vegades és més important que no pas altres temes com, com podria ser el medi ambient o, o solidaritat, no? perquè al final bueno, la gent que està fent aquesta roba o que... Però bueno, és una capacitat d'anàlisi que potser arriba una mica més tard. El consumisme podríem dir doncs, que posa pals a les rodes en aquest sentit doncs, aconseguir o de treballar per un estalvi energètic i aconseguir doncs, aquesta sostenibilitat, no? Sí, o sigui, tot el que sigui estalviat, que sigui una mica més auster, no? austeritat, tot això va entrar en, en contracorrent, però absolutament, no? Vull dir, el sistema en què estem és, si no consumeixes, no funciona, per tant has de consumir, i si deixes de consumir, s'enfonsa, no? Aquesta és una mica la raó en què estem. Aleshores, tot el que sigui no consumir o parlar d'això de, de ser o reprofitar i reparar i tot, és una mica, bueno, és un canvi de xip que es va fent, però és una mica en contracorrent. I suposo doncs, que per aconseguir aquest canvi de mentalitat que ens apuntes, com bé ens abans, és bàsic que s'expliquin aquests principis d'estalvi energètic i de sostenibilitat en el que s'incorporin al sistema educatiu, no? Mm. Sí, si hi ha més accions com aquest tipus no, de divulgació, així doncs, també penso que, que tenen molta força. Vull dir, perquè tot el que sigui un llenguatge d'imatges, un llenguatge després poder... Parlar, no? que hi hagi aquest espai per poder compartir el que, el que es visualitza i interioritzar-ho, doncs ja és un pas també, és un pas. Ah, o sigui, anar a veure una pel·lícula d'aquest tipus o així, doncs ja, ja és que estem fent alguna cosa no? a la nostra vida. Uh -huh. De fet, aquest documental, que s'ha traduït al català el títol Aquí per quedar-se, o fins i tot l'hem pogut veure en ocasions com Romandrem a la terra. sí. Parlem doncs precisament d'aquesta qüestió perquè de fet aquest documental ens parla de la situació del món actual des d'una perspectiva ambiental, òbviament, mm. però perquè tothom n'extrigui les seves conclusions de què precisament eh, estem aquí per quedar-nos i com bé diu el títol, aquesta traducció que s'ha fet, mm. parlem d'aquesta qüestió. Bé, bueno, el del títol és una cosa una mica curiosa, però el cas és que és una pel·lícula francesa, és un el francès, el títol és uh, No resterons sur terre". Uh -huh. però la traducció que es va fer a anglès va ser Here to Stay, que traduïda de l'anglès al català o al castellà és aquí per cadar-se, no?, o aquí per a quedar-se. I des de, bé, bueno, nosaltres vam dir, ostres, si és francesa i el català s'assemblen bastant al francès, doncs potser la millor traducció seria aquest romandrem a la terra, que és més semblant. Simplement és que no podem viure en un altre lloc, no? Vull dir, de moment encara la lluna no podem viure, no podem viure, no ho sé, a, sota l'aigua de moment tampoc, vull dir, o vivim a la terra o, vull dir, és casa nostra d'alguna manera. Doncs el missatge principal del documental és aquesta desvinculació que tenem actualment, no? On ens hem creat la nostra tecnosfera nostres, les nostres nostres ciutats així, no? Amb els nostres edificis, les nostres cosetes, les carreteres, i la natura s'ha quedat, com Com si fos un zoològic, no pràcticament allò anem a fer una excursió donant un tant a la natura, com si fos totalment no tingués res a veure amb nosaltres i el principal missatge és aquest vu dir que formem part de la natura i sense ella doncs no podem viure. Uh -huh. no avui dir no ens podem menjar un ordenador, dir ens estem l'aigua, els elements que ens proporciona la natura. vu dir que aquestatecnosfera en la que vivim no acaba de ser sostenible del tot per aquest et sentit perquè no. Bé, bueno, perquè menja recursos però no en no proporciona ganous, no? En quin punt es troba el, el planeta? Som a temps encara de solucionar doncs, aquests aspectes que sembla que no acaben de ser tan sostenibles i que l'estan perjudicant? Clar, aquest és un tema complicat perquè ben bé, o sigui, si parlem a nivell científic eh, diria que, que, que no se sap ben bé si estem a temps o no. Jo penso que sí. Uh -huh. Penso que sí, que bé. Bueno, el que hem de fer un canvi de xip bastant, bastant gran, eh? Queda molta feina fer. Jo crec que sí, bastant. Perquè ja és un canvi de... és més profund, no? No és, eh, no és només quedar-te en, en uns canvis d'avions i això, sinó que ja seria el que transmet la pel·lícula, eh? És un canvi ja a nivell de societat sencerà. Per tant, un canvi de societat és complicat, Tenint en compte el que dèiem abans, que aquest cinefòrum s'ha organitzat en d'altres llocs jo crec que ara estem doncs, en un bon moment per fer un balanç quina ha estat la resposta que ha tingut la gent? Doncs molt positiva, molt positiva ja, clar, després, és una pel·lícula el que comentàvem, eh? molt introspectiva que fa, fa reflexionar i fa pensar doncs després de veure-la sí que pots quedar uns instants a dir què estem fent, no? <ríe> què estic fent? sí que t'ho fa plantejar bastant. Una mica suposo que vol donar un toc d'alerta, de dir nos les piles, comencem a treballar perquè si no farem tard, no? Sí, no, i el més curiós és que és un toc d'alerta, però no és un missatge catastrofista, o un missatge. simplement el documental mostra el que està passant, no, no, és, no, son, no és un, un, un missatge catastrofic, o... no, simplement mostra el que està passant. I és a partir del que està passant i és real, vull dir no hi ha cap imatge que no sigui real, que a tu t'afecta com encara més no? perquè t'adones que és real totalment, que no hi ha cap cosa amb l'ordinador ni ciència-ficció, que és el que realment està passant a, a la Terra, a dir, que fa reflexionar. Si més no hi corregeix -me, si m'equivoco, sembla que sovint aquests documentals o aquest tipus de projeccions ens mostren imatges que ens queden molt lluny i que per tant no acabem de trobar aquest punt d'implicació, de relació amb nosaltres i no acabem d'assumir ben bé com podem col·laborar des de la nostra modesta posició precisament que el, el que ens ensenyen les imatges doncs no, no passi. No? A veure, és una pel·lícula internacional sigui sí marcada dintre lo que seria categoria internacional, per tant sí que surten imatges de, de punts diferents de, del món però a mi em fa l'efecte després d'haver-la vist bastantes vegades, a que si moltes vegades uh -huh. que tot és extrapolable és a dir, el que passa en una part del món no és, no, vull dir està vinculat amb el que està passant aquí uh, i això sabem, no? amb el tema de, sobretot d'alimentació doncs tot un supermercat, avui en dia un supermercat a la Xina eh, és igual que un supermercat aquí. És a dir, d'on venen els productes, com s'han fabricat, les implicacions que tenen, tot això, en el món actualitzat en que vivim, que és globalització, eh, és el mateix en un punt del planeta que un altre. A veure la pel·lícula, Sí que busca una, ha buscat una mica doncs, uh, exemples doncs, que criden una mica més l'atenció, que no deixen de ser reals, però potser sí que ha buscat un punt no, d'exageració de, en algun sentit, però, però és extrapolable, és extrapolable a, a gairebé tot el planeta. Bé, a mi no m'agradaria acabar l'entrevista sense fer un punt final, reprenent la idea del principi de per què és important la nostra participació precisament doncs, envers el consum sostenible d'energia? Uh, a veure, el que està clar és que estem, actualment doncs, la nostra societat està depenent del, de les fonts d'energia no renovables, com serien petroli sobretot, gas natural i també el carbó. Uh, aquestes, aquests recursos són limitats Uh, i nosaltres estem actuant com si no fossin com si no s'anessin d'acabar mai aleshores una mica plantejar això no? què passarà quan s'acabin perquè s'acabaran I, bueno, i si no ens esperem a que s'acabin sinó que podem anar començant a fer accions abans i simplement bueno, no sé això doncs bé, acabem amb aquesta invitació a la reflexió i aquells que vulguin reflexionar encara més sobre aquesta qüestió en la qual nosaltres doncs, també hi tenim molt a dir i molt per fer, doncs que sàpiguen que tenen una cita aquest dijous a la sala Pau Casals, a la biblioteca Tirant lo blanc de Montgat en aquest Cinefòrum que tindrà lloc a partir de les 7 del vespre. És un Cinefòrum que, com dèiem abans, ja va visitar Tiana, però aquells que no, vagin tenir, no van tenir l'oportunitat, vaja, d'assistir-hi, doncs que sàpiguen que ho poden fer en el municipi veí i coordinarà precisament la Míriam Romero, geògrafa ambiental, doncs que ens ha ampliat una mica més la informació. Moltes gràcies, Míriam. Molt bé, moltes gràcies. Adéu-siau, bon dia. Adeu. La entrevista